بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی کفن المرعہ دے کفن دے سڑی فوارکی تفصیل محکی تاثوری درہی دیدے کفن دے زنانہ ذکر گئی زنانہ کفنم پتریت اس مرے یو کفنی ضرورت دے جویم کفنی کی پایت دے او درہم کفنی سنت دی. کفن ضرورت خو هغه نه چی سبيام دي شهود نه نه پټش د مجبورۍ په حالت کې راځي او کفن سنت دی کې استلاب دی د امام احمد او شافعي جي پريز باندې ایزار قميص خیمار لفافتان لنګو قميصو دوپټا او دوې لفافې امام مالک سی پنیز باندی و جامیری سلور لفافی او ازار قمیز خیمار بیمام ابو حنفہ رحمہ اللہ پنیز جامیری سنگی امام احمد او شافعوی لیکن تفصیل کی پرکت ہے امام سے وئی ازار قمیز لفافا مار <مارخرقا> هر قه کبنی د زنان لپاره غدري جامې دي ایزار e قميص لفافه ایزار e دا لنګې د ساډري د ساډري فافې نه لګول کې لفافه او ساډري د ټولو نه فاته او خمار او بڑونه دوپټا سر دیختو پټول د پاره او خیر کاغذ سينه بنته وای ښپری باندې زنانا د چنينه وال ترملاپوري داهي ساوتر دیش او قميص بیل منز منځ کې سوره وشی د ساده در د تر پونته چاټن مخته من ترتیب بدای زن او تهتهڅخورود نه و چې کله زنانله غصل وور کې په کټ کې اول لفاافه چې دغ داس زاري د ازار د پاسبه خیر او د خقی د پااس به خماري او د ټولو د پاس کمی ناله چې کله غصل ووررکې. په قميص کې ورنۍ لباس دی سر نه والا دی نام پوری د احصا کوي باندې پټ شي به کوم خرقه چې په وړه کلک کله اوتراдеш او د نهه چې کوم اخترین دا پړي سینه تر د یو تر تاوبته شو دا خرخوانی کله کوټړي به د هغه په پسې انتظار ګسه طرف مخ کې خیروستا بلې پاپا خي مخ کې رستا بهاره سره تخي دا زنا نه کفن طریقه دا تعلیمات په کورونو کې ورکول فکهار کا نوح ابن حکیمي ثقفي قارئ قران او هغه سرید بني عروه او رسول روایت کې دا غلم داوودو او اممي حمی با ته سوفان المؤمنين دا مل مهمين ده نې پلاس کې پیدا شو چې پیدا کې د د پان کې د پلاې پیدا شوي دغه و د داودو چېلا انتخانيق و چې ځام او چا ک چې چا غصلړو الله تر ذل ال <سؤال> عثمان رضي الله عنه بميوه ولورد رسول الله صلى الله عليه وسلم وا او بات اوخ کی نو وات اوت نبی علیہ السلام مون ترا کړو الہیقا غلم ثم در مي قميص ثم الخمار بیا پړو نو ثم المل حبا بيري پاوا ثم ودر جت بعدتی سو بیا دارنه ستغ نپس پيو جام بلکی داوی نبی له احترام نہ سو دروازه کې دا, جامع جامع. دا نبی له احترام سره دیک پهنو منتویره را او جامه جامه دی هدي استعمالوم شو چې امي کلثوم رزه نهاتي په فارسيون نبی له احترام دا وخت له هرن کې مخکې تاسو لري دی چې نبی له سلام او سلام امي کلثوم رزه نهاده په پټ په کې بدر کې په وخت نه در لا چرتا دی عربانو ته څخه ته عايشه نه شي برحال د حدیث د ثننت په اعتبار زهيب صحیح روایت اماره جماه کتابو سره او ته ازي نه بنت رسول الله نبی رسول الله د وخت له نو ګرزينه برځه په وخت کې بيره سلام وي لدينا دا خبر معلوم شو چې غسل د ځرا نه او خو بزنانه ور کوي کو نه ګراني نه کوي د کزنانه په مسائلو خو نه پوي ندینا نذنانا د کفن اسباتم شو هزار قميص خمار لفافا خرقه دې ځاني ثابت شي وای بابون پيرمس کي مشک د مړي لپاره امام بخاری باب وکړه باب الحنوت للميت حنوتم وشویته وي بخاری د غباب کې حدیث ذکر کړل دي چې نبی دې صلی و سلام زمانه کې وسره حرت د احرام کې عبادت شو نبی دې دراتو سلام فرمایل چې تاسو د سر پټو یو خو یم ملګو یو د قیامت پرست تربیه وين کې راځي داینه په طریقه قادم او کوی مخالف سیمه بخاری دې دې خبرې د اسبات کوشش کړی دې چې غیر محرم د پارو خوشبو یې لګول دا فقار دا حدیث دنتیجه کم دې امام ترمذی رحمه الله هم ذکر کړی دې آتیه بوتی بكم المسك بهترین خوشبو است که مشک دې او په طریقه راتعمیم سره مصنف د دېنه د مړي د فارهم خوشبوئی سابخ کری ده امام ترمذی سې وای علماء علی ھذا عند بعض اهل علم احمد و قول احمد اصحاب وقد کرها بعض اهل علم المسک بالميتة بعض علماء د مړي د فارات د مشک استعمال مکروه ګڼله صاحب د تو په طلعه و لم اقف علی وجه الكراهه ګراهتوه جماعتن مالو چوليري اولما مکر کر حق خبره جواز علماء ايني په موي يو په جواز باندې قول امام مالك کړي شتي سيپ کړي دي او حذر مجاهد دي د مکروه غني او ايتينا مي تمردارت علماء په دې کې تحقیق کړي دي چې مسک تمردار سن دي د مسک حقیقت کې دا یو د مې منجمید رامبو ته چې کلويشته شي و دا غیزه نعمه د رول تروت ورنیش کمو وینې چې دې کی راشي دا یې نه به د لري نه خوشبو جوړې شي دې بنیاد د مې منجمید شو خوسوالو زدار دي چې کدا نه راوي خو به د ژوند د په رهم نه راوي نمړی پریږي صفوسهت شو کله خلک <مخلق> چې معنی عین دي هغه یو استبدال نه ولا د عمر رضی الله تنهوده او سيدنا که عمر رحم دغه په یادونه چې ما ته مشک نه ورو خدای غینه په دغه ذکر نه صحیح کیږي چې کی، عمر رحم مبارک رضی په جون کې باغ مشک ډیر استعمال اول لہذا دا وجه نه دا ده دانا جست کیریش بدل سره وځي مثلا د خوشبوئی درست دي دا خوشالهي په یو مقام کې له او دا وخت انسان موندل چې غم توارګي باندې وجه نه معنا کړی دي بلداچ دی کی قیمتي او غويده او اوس یې انسان درج هو توارګل چې پاتې ځای بخره دي سن چرتا د انسان په دله کې سرویره شي والله عالم جائز دي دا خبرمداد اچھا بابو تعجیل الجنازہ دی باب کی رالت تعجیل الجنازی خدا تعجیل پتر جہیز اور تکفین کی مراد دے لگ بس یو باب رضی نائے کی ری اسراف الجنازہ نو آزے کی اسراف الجزانہ مراد دے چی اغبت تک کی جلتی کولا او دې کې تاجير په تاجير د تګبین دی کول چې نه چمره و شو زمو غلط جو زړی جو د دیبی قدرای چې مرشینو قدرونه سره ګذريا قالار شتي ورتي جون دیو قدرای او کان سره لغټې او چې وړو شو نو زدين روح او تلو انسان کی جو سرا او روح دې او اثر انساني عبارت د روح نه لې جوسی سینه عبارت نه ده جو سچ ده خدا خوړی کیږي جو سخت او روح دا نه ختمي دا جو سچي جو سره دا روح کوي جې جو انده روح پکشته ته قدر نه کوي چې مر شنو قدره لکه چقړ وای چې کلا دا ولې جو تلګه ترې پقاش کې او جې مر لکه لګه ترې جي دا قاش نه راوږي نره دیو حال <سؤال> طلحه ابن بیمار شو راغز افات نبی علیہ السلام میرے په کولو نو وی ویلا دما ګمان دې طلحه زجیم غمن کوه طلحه پیدا شوهره په دې کې مرغ مخددارې چې د لږن کدن ما به خبر کې په دې طرح واجیل و جرتیو کې شاندارې نری جای جیپ ته مسلمان د پوه جی په مورداري دی وې زده کی تی لاش برات نری جای ز مسلمان را چی تر شي په درميان د خپل <سؤال> اهل کې بل حدیث کی دغه وجه ویلا چې کدا صالح نو خیر تر پدارت او الفقار دي او کدا بدکاری نې دي نې کې ولغوني باون گیل غسل مین غسل المیت غسل د غسل د مړینه سمونه یو انسان مړی له غسل ورکی اینه پس تخپل ولې غسل کئ دا شتي کنيشته د حدیث د زمکه کتابه طهارت کې لره چې نبی عليه السلام مغسل کوو د سلوور جنابت او د جميع او د حجامت او د غسل المیت او هغه داس ویلي چې نبی عليه السلام نن دې ثابت دا دي چې د احجامت نه نبی عليه السلام غسل کړی پس صرف موزي د مهاجمو بینځو او غسل د مېته باندې ثابت چې نبی عليه السلام چلا او کړی او دا یې نه پس غسل کړی ما مگر کدا وې چې امر بل غسل وې او په نسبت نبی عليه السلام ته سمجهای امام ترمذی رحم الله د حدیث په تفصيل کوي چې اهل علم په درمیان کې اختلاف دي دا چې ابو بارک چې مړی له غسل ورکی بعض وی په غسل شته او بعض وی چې نو دث پی لازم نه غسل نشي امام مالک په وایي چې زمادہ خحدث چې څوک مړی له غسل ورکی نو دغه نه پسته غسل واجب نه ګڼم دا دې قول امام شافعي سي په کوم کړي له علامه خطابي سي وو اجمانه قال کړي دا چې د مسلمانیت نه وصل نشته په دې نه اجر د خطابي سي په اجمانه کولو د پریشانی اظهار کړي دا چې بوئته کلی کلی امام شافعي سي وایي کحدیث ثابت شي دباب پنځبانی اصول شته چنانچہ امامي شافعي سي په دې مسئله دو دوه قول دي قول قديم او قول جدید یو قول کوي چې استحباب کوي بلکې په وجوب علامه ابن قيم سي په دې حديث تفسيري كلام کړه تهذيب السنن تاسو وګورئ او اي چې دې کې دري مذهب یو مذب د وجوب په اړه یې ځवते کړې سيد او محمد بن سيرين او دوم قول ادمي وجوب دي و ادم مسلك ده ايم او دريم قول آدمی وجوب من غسل الميت الكافر او ادمي وجوب من غسل الميت الغير الكافر دا روايت امام احمد ده پشت براشي بابا باب الرجل يموت و له قرابه نو باکی علی رضی اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> عنہ ذکر خپل <سؤال> دار د دبن نه شو نو چراغ نبی علیہ السلام او فرمایلی چې غسل وکړه نن باغی ده اشکاللی چې ارد کی غسل به دبن کافیر من غسل کفار نه نه او مثلا د غسل کفار نه غسل ده بیا غسل د دین سنت په امام احمد سے باندې کی کافیر له غسل ورکي کروز المربع کرا دې د امام مالک او شافی څخه دوه روایت یو د احباب او بل د وجوبو له نهابو دی کی سره تاسو مخکويره چې بل اصالت ده نهابو پنځ پریږي غسل نشتا البتدا د پاردا و تل د خلافنا مستحب دي چې انسان د خلافنا او دي د پاردا او د خلافنا مستحب دي دا حدیث شګهمدي بړي باندې کلامم د نور استبراش آ كلامم د لري حدیث کې راوي د موسوي بن شيما راځوي دا عمر د دې کې چې د باب د پارچ قائل او چا چې پورت کو نه و دې ل طویل دا کوئ چې عمل نهبی سلام چې کلی دی نو د دي ووجنا چې کله کله مړ ندي چې دغه پهسانې ګندګوي او د اوصل په ټیم کې د هغ وشي د انسان بدننو کپوتان دا چې پا کول دی او دا کم دویم کول چې عمله وپلې تو تودا نری مې دا بیان کړ دی چېڅوکوو جنازاوډی لاغې نه مکه او دسو کې چې بیره جنازه پټې مکه تیاری دنه چې جنازاوډری کې او د دې او د سره کوي واه امام ابو داود سیب پر اقال ابو داود سیب بانی نا پل اصلاف پا قول اویلہ اخیرانه پیسلان غسل د غسل لمحیتنکی حکمو په ابتدا کید رسلہو کم ورسوخ شوئیده و امام اتتظرن تا پوست شوئید چه بس منی نسو غسل اور کی سواکل بس آودس کافی دے گا امام ابو داود سیب دا حدیث بانی سا کلام کلی نوی چه ادخل بینه و بینه, بینه میورب پیادر ابو صالح پلمنز کی او دابو ری ربو میز کی یوکس داخل کڑے په قدی حدیث کی چاگہ اسحاق مولا زائی درے او ترمیزی کی غروائی داری سے چی ان سحیل ابن ابی صالح انا بی انا بی حریرہ نوالت من قطع رے امام شافی سے وہی چیدہ حدیث تنے ثابیت نگدہ من قطع او دلت کی پکیدہه اسحاق مولا زیده داخ راوستو بہرحال حدیث باندې کلام دې دیوې جنا دینا او جوګ د غسل ميت نه ثابت دي او یل حدیث ته خصال عليه السلام علیه پکې کی صحیح سال چامل پغی نشته لکه دغه مخکې دي شو چې حجامت شو اوسل الميت شو نبی کیدا په حدیث باندې کلام شو ام درې چې په دې کې دا مصعب ابن شیبره دا راوي زہیب ته دا حديث ثابتې ادلان لري نو کما بغسل چې په انسان باندې کول فقاري نو جنابت او جمنى دا نور صحیح صحیریږي سره ثابت نه دي دا حدیثه به لري نه با کې تاسو ولیدن چې کلام وشو او دې حدیث کې دا مصاحب راځي نو صحیح خبر امداد چې د باغ کې چې غسل د غسل المیت نبی کی ثابته په جوګي طریقې زرا صحیح حدیثه نشته واه بابون کې تکبیر المیت باب د بیان د ولود مړی دغه حدیث د شیری زحانه نقل کړه د امام دري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وی عثمان ابن ملعون په تل کې چې دیو پادشهو تر دې چې مانی دنه اوه او به او د ابو بکر صدیق مبارک رضی الله علیه عنه کله نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې کېو خبر ورتوش نو املامه مات شو. او بیا راغې نبیلی سلامي کول کړو دي دا کې د یو مسله ده چې مړ خپلول په دې یو اشکال ورتي جوړي هغه دا چې دا مړی غسل د تطهیر لپاره من حدث کړر تطهیر من نجاست کړ تر تنظیم دا ټوله وال خلکو ته ظاهره خبره دادا چې دا د پاره د تہیير ده مينن نجات د پاره د تہیير مينن نجات چنانچہ مليله چې کم هوصل ور کېږي نظام مخې هم اروایتونې کې ویل دي سپاګي بسې دروي مدام سلام دا وبوسره یو پاک سیس میلاوي شي نو دا حبوبني تطهير حاصله وي او دا وب گاتيكي په تطهير کې دا حديث حنابيتي لانی سي بل ترپ ته نور ايمه پینري غير چې دا وبوسره یو پاک چې یو شي او دا وبو چې کوم په سپتون کې اوسي پتیا بہت تغیر کې نو دا مقیدي ګرځي تېم مو وايي دی حدیث نو جوابونه نو چاته جواب کړی دی صدا کما سیدر چې په دې وګږ چولې کې نو دا په اخر کې به ما قرا او چاته جواب کړی چې دا دې چې په بو بو کې واچ ورې شپلکې ورې کې کې خو ده شو نو چا په دا جواب کړی چې دا مړي وسل <سؤال> د تنزیب ته پاره تطهیر ته پاره نه دا خبره زین ایمن المونیر اغدا جواب ور کردی <تصفح> لیکن زمون پنیز باندې دا غسل دپاره تطحیر دی اس اشکال شو چې تطحیر دپاره شو نو تقبیل دمئیت چی کئی تقبیل دمئیتا دا خود غسل نمخ کی کئی دا د قبيله نجتر جثر علاکه پویږي تاسو او کدا ووسلني پس کينو ووسل نه پسو بیا من راغل شکله مړي د ووسر ورکه شو کپن به راخ او یا یاغه مخاو بدن خره کول داو حديث من نه او دا یو ډېر زبردست خبره ده نو بازو نماوی چی محمد ابن شجای بلخی سے پانا پکری کلیری چې مړ په مرګ سره دنه جیسکی دا د کرامت ته مړی د پوجنه نه نه جیسکی نو بیا پریت لري چې کال ختم شو لیکن بیا نو په دې حدیث استدلال کې پیش گئی چې د بیرو پانی وګووا چولې شي نو په پری سرا نمو قيطي سلالهو جڑكي نا اكثر داوئي جدا فلتيجي او بيا پا غسل سرا پا غسل سرا او بيا داوئي جدا تقبیل لمایت بعد الغسلو تقبیل لمایتا بعد الغسلو او ممکن نجاوال كرا جایزو رستو بيا رو رو ممانعاتو نراغ دید د عثمان ابن مظون بارک رضی اول من مات من المهاجرین بالمدینہ کله چې هجرت د ونیم کال او شندې او پاد شعبان سمیش او بقې ولغرقت کړي له پر د عثمان ابن مظون دی او ده یابید متهین من کوزلای صحابه نبی ر اسلام په خپل لاس مبارک تر تطین کړو له کرستبراش وای باوند په د فن ملي ل شپې په ټیم کې خو کم دګي کوم مزبون لري غوښتي تاسو لرستئ دي خیال هم دي چا یې مبرې قایل دي د بحثني مسئله ګوندګي ته پریشان هي انتظار کوي جابر ابن عبد الله ویل دلو خلقور په مقبره کې یو تراله تنازع په لا پیغمبر صلی الله علیه و سلم په قبر کې او ناز په پیغامبر وی نا ویلو ني ذائب کوم ما تاسو پهل صاحب نا تا پدا اغه لوکا نه ارپو سوتو بي ذکر چې د پورتکو خپل आवाज په ذکر سره ذکر یو دا کار خله چې کان نه ارپو قانون یو نه وي اجم چقړل لارج جوړي نه یو کدم کسي گھر په پور توکيدي کې سب قباحت نه و وجدار اجم چې و غلم تیوباجي دا خبره کې مسله ده نشته انا او نور در دې خصوصیتو چې دا پاوچت आवाज باندې ذکر کولو ځکه نبی رسول الله د تدفین وکړو او پات شو کوم حدیث کې چې مخ کتاب رسول چې نبی رسول الله منه کړی ونه اگر دی وځي نه وځي تاسو سپیته سپین مکووي بلکې دا کفن خنو شوی فاده جنازي مونږ نو شوی یا جنادی خلک کم شریک شيو یا دوجی خلقت د تکلیف مینا شو امام ترمذی د عبد الله بن عباس روایت نقل کړې دیسره مل تاجور دا چې د خلک قبرن لیلا نبی له سلام دخرج شو قبر ترشې د شپې ټیم کی تیارای نو او سریجه له بیت راځ نبی له سلام د پارا دیواب له شویو نو اکبر د چبری درپنا راج استیو د ځان ځای در چې ته هم پکاره شي چې به ترپني راج استیو او رحمك الله ان كنت ل اواه تن القران ته ډیر نرم بلوي قران بري ډيروي قران دراستو د وجهه نبی لي السلام د تدفينو بدل مجهود بادشاہ کیګلی د ذل بجادین صحابي په ترجمه کې چه نبی علیه السلام نزول د پینزو صحابه و تدفین ده پاره ثابیت ته چه نبی علیه السلام پینزو خوش قسمات صحابه ری چه نبی علیه السلام پلاس غدا پرشو ده و د نو السلام ده قبرتا خوش شوید حافظ ابن حجر الاسحابه پی اوال صحابه کی رازی کرده نیو بکی دا سڑه مشکره باب ان المیت <سؤال> یحمل من اربع الى ارض مله چې د اوره کې دې شریویز نه بل دې دا بابا مستنقب زکو لوک اٹ رس بل بابا راضی باب ان پی تحویل المیت من موضع النزل من موضع له الامر یحدث داونو ترجمو مې کې فرق دا نه چې رس ته کومه ترجمه دا مداوی تعلق تبعت دفن سره ده عدل دي کم تر جو مطلب عام تعلق ده قبل د پد سره مساله دا یو ځای کیمړه و شي دا دنا نقل کول جائز دي که جائز نه دي مبارک دي امامي شافعي او امامي مالک مسلک ده دي تحویل د ميت جائز دي د مصلحت ده مسلحان بسنگه لکه جوارد الصالحین شو یا تقدس تزمکی شو مثلا مکی مکرمیتا مدینی منوریتا سوک مڑای نقل کئی امام بخاری سے باب وزکڑه دے باب من احمد نفن فی الارض المقدس تی او نحویها امام بخاری پدی کی حدیث تا ابو حدر زنہو نقل کڑه او آغام دانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی موسا علیہ سلی اللہ ملک الموت راولو په لی انسان اور تیوی جیزستان روح اخلاقا نو موسا علیہ سلام نوپی جاندلے پتی وجبانی چی خیال بیداو چی زمان نبا ایزن اخری حوالا بی ایزن سنگرہ غلیلے نو گزارے پوکرلو اچی گزارے پوکرنو دا غسترگیستویستا نو ملک و الموت دالا دربار تلارو او یالناس تدازی منتز لیگلی مچی مرگ نگواڑی نو اللہ و از از ترگ جوڑکلا اور توی بیر تو واپس شاہد اور موسیٰ علی صلاة و سلام توایجی دواپ و شاہل آس کیرا اور اوستاد و اختولانی چی سمر و اختراشی اوستاد و اختلاع نی چی سمر و د هر یو اختپا میکدار یو کال با عمر شی نو ملک الموت راگی پیغامی را ورسو موسیٰ علی صلاة و نموسالی سلام تپوسو خوچی بیابا سید، بیابا مرگی، یا رو اسران از روح آخری. خویو چلو کان؟ چلی بیتو المقدس تما نیز دیکن. بیتو المقدس تما نیز دیکن. چونان چی دمره نیز دیکنو چی نبی علی صلات و السلام فرمیل چی ددغزی گینا چا دا عروض مقدسات کان ور بزارونو شو. او دا اغاق قبر د کسې بي احمر خواته ني لري ستر ډېر کې داو قزال تي نو ممد ته خود له وي د لاري هي تر نو ګوري جوار د صالحين او ي تقدس د زمکي ثابت شو امامي شافعي د امام مالک تي ديني تلال ني خدا شرط دي چې هه تک د حرمت الميت بني هه تک د حرمت الميت بني او کبری انتقال کی داغر دا دلاش دا حتک کی دنویم انتقال نکی اگر که عرض مقدس ایمام احمد دیف دمسلک تفصیل نرے موجود شوئے لیکن اوس کم علم آراب دی اگر دا خبر بات کرنی ناہناو مسلک بی کدالے چی قبل دپن یومیل یا دومیل پر مقدار مڈے نقل کیریش او باید د پن د عذری نه بغیر نه جاي د خدمت کما وصوله بشو لهداه د احناف مسلک کی کلم مړې وشه یو ځک او الته کی دغه د پاره د قبر بند بس کی یو کی دیش دا بل انتقال کول نشته اوس په خپل بيتصو د دې وخت د مړی ورقياس کوي چې د ابو صهوری او ربيتان کمړی کیو کم کی؟ د ترودي ناروا کار دے الحالګه مقدس خدمت نه دي ټیکراولای تاسه اګه کوم خلک په خیال یوهغه په خیال چې مقدس دي دوی د مقدس نه محبت تر وړي تاسو خیال لګا دا کار جايز نه دي او بنور مسلو کومه حرکت کیدان غوښتل کوي په دې کې شنو بیا خپل نه ده 1200000 زیات انتقال جاي دی دا خبره ده چې مثال یوه سلیم مرش ولری مرش او هغه دغه قبر نه سو قبر نورکی بیاخو مجبوری دا کداغنی نو دا سیز ختم اول پاکار دا نا جایز اول پاکار دا کننا هم ان القتلا دا رایووی جا بیرزنو چمنگا مڈی پرتکوال پورزدو چمنگا دپن کن نوراغ عواظ کونکی دا نبی علیہ السلام نویوی په بیل اعلان تاسو امر کوي ان تد فن القتل لا تز دبن کې مړی فخلوزګونو کې نو واپس پر موږ دیولره کله خلک چې په انتقال کېدنه وي تعداد د خلق خصوصیت یادای پیلایو کوم نه چنن چروسه براشي جابرنه خپل پلار چیرې شپګمه پس بیره د اوهد نره نقل کړو باقی ولغره موږ دغه جواب ورکو چې هاغه د عذر پوجو بلج باقی زیاد مسافت اوود د مدینی نه دوه لري نه دی یو مسلمان لی کللی دي چې مړی ته غسل اوصل پهبو د چ نهبانېوررک که په ب د کویبان او و خلک چې غسل به نور کوي پهبو د کوی به نه کې په دهامون او پ پ تاولا لا پ پ تاول اسلام دا دوامون په دې دا عام پیټاوی وي اسلام پتاو دا څینره وای <تصف> باب ان کی صفوف علل با جنازه وجنازه باندې تبونه جوړاولي امامي بخاري سي باب جوړ کړي دي باور من صفه صفين او سلاث شارحین د بخاری واي ممکن دا چې امام بخاری بری ترجمه تل باب سرت کوي په اګه چې په جنازه به یو سب جوړي ابن العربی د امام مالک څخه نقل کړل دي چې انه ته حبه یکون صراط علی الجنات ستره واحده اگر چې ابن العربی ماتره دی و جننه ودغه خبره نن زه ایمه بخاریزه که بابوزه کوچه من سب پس پس 23 مساله دا چې کله خلک لګوي مدرسه په نه بجوړوي لګري حدیث کی راځي د مالک ابن حبیره روایت ته چې نبی السلامونه یوه مرې چې مرشي مونږ کی پاګبا نه درې سپوب د مسلمانانو مگر داغه د پاره الله جنته واجبي د مالک ابن حبیره دا طریقه و چې کله به اهلي جنازه کوم نو هغه به مدرسه په نه ته وځي امام احمد ابن حمل <سؤال> بوارک کی مرادی چدری سپونه په جوړی چاریته پوښتنه حضرت چیکسان سلوری نه بیا دو په جوړی ځکه چې یو کسپ په سب ټولری نری جاي اوس مسلام دا ده کسان کمی تا د مړو جنازه کو نه سپونه جوړته او چې زیاتې نه بیا چې څومره زیات سپونه جوړشي په دې کې دا نشته چې دا سپونه دې پیځه یو ودی یو نه هدي دامتوا مو مسره دا چې التزام <سؤال> درې کوي ازغه دغه حدیث په بنا باندې ان الله <سؤال> ویترو نه یحب الوترا <سؤال> ټیک دغه که دوی په ونا زبر سره کوي دومره تنظیم نشي تاسو پوره شمې راي چې وې نه هے یاور دې دیاله زين بغداوت پوره کیږي دغه غلط نه د وښوه ها دریو پوری په کار دریو نوغه به التزام نشي وای د جناناو په جنازہ پسې تک همي <تصفح> اتی رضا وي چې موږ منا شو د ورفه څخه دلو د جنازہ اېزونه خو مضبوط والی ترې سر کی سره د امانات په موږ نو خوله شي په دیو ځوان دي نو وی سي وي چې دا جناناو د پار تک په جنازہ پسې دا کرح دی پک راهتی تندې سره کراه تحریمی نشي او اې زم ما زمم داندې چ انه مکروه ورسې حرام د دې حدیث توجنه اجازه یې وې چې جمهور علما دا وې چې جنازه باندې کولې شي د اتباع جنازنه او د مديني علما دا جايز ګني امام مالک یې وې چې ځوان د پار مکروه دې د وړي ګانو د پار جاي او د احناب مسلک عبدالمختار کی ذکر دی. ویاکرو خروجهن تحریما کزنانو تک جنازو په سدا حرام دا حدیث نثال نسی چې شرع جنہ ها فرمای حال نبی صلی الله علیه وسلم لیدله اسن دیبه منه کړو د مسجدونو دا همیا دې حدیث جواب معلوم شو دا او خبره چې مخکی زنانه به جماعتونو تراته په ترغیم وکورو دیو جنا حدیث تزویلی یار جنه نمازات دوه نمازات زنانه چې قبرونو تراشې دتی راځینو د ګناثو بر راځي د اجر سره نه راځي په زینت د مانزه په جنازې زبان دی او د ورسره تو لنبي عليه السلام ای څور په جنازه په سی امون یو پرمانندره قرات ته څور په سیش ترج پارشې نه قراتان دی اغه نه لري د پنپورې انتشار چې په دا کې راته نو کې وړو کې د هغه مقدار لکه د عہد د غرمو شو یا یو بری کې په شان د عہد د غردې قراتي ولو غېمانه دا نیت خدانق توي او دانق خصوص درهم توي په بری مان سره قرات کړي د 2 روپۍ د ولا سمهې ته جوړي ودې دې کې دا غنډنې مراد نبی اسلامو چې وړوکیه خیرات دغه رمره وي دی حدیث کیدارانو ملګری ته پوس کړی چې سره دپن شو دپن پس اغه بریز مګته منتقل کینو د حدیثو کوم دیږي یانځي ما کو مخه بیان کوو چې دانا جایز کار دی یو خدانه کې چرته الا لیعذر شرعین قد دفن فی الارض الموصوبنا بلا خبر نور نشته انتقال روس د باب روانم دی خباب صاحب المخسوره کارشو عبد الله بن عمر تبی تناوریا ابو حریثوی چې د پیغمبرناوری دلی فرمایله سو چې وټر جنازی سره خپل کور ناموزه پدی وکړلو به داما حدیثی ګرو داده لپاره یو قرات او چې د پنบุรี درسو قراتان نی ابن عمر د تحقیق د پارایشین نه پچی پیغام علیګو تاغي تصدیق او کچھ اووده چی ابو حریثوی به حدیث کې د امام ترمذی چې کوم حدیث کړلې او امام مسلم ندوی حسی رمندار چې ابن عمر دا طریقو چې وکر جنازو کړو سید برات دو دا حدیث واردو او چې تحقیق وکړو نو به چې لغت فرات نہ قراری دي را مو ډیر قراتونو تبا کړو نام سر کړی چې دا د پنت نه یې شار شو نو د پنت یې شارې دل کوم ثواب نره یو مسلمان چې مړ شه دا په جنازه تلویح کړه دا نه ودري چې مشرکین نه وي مگر د دې وسه پارش الله قبلې دی په دې حدیث په 40 نه نه بلکې مې اراد حدیث کې دری صفو وړاندې ادا سره کې اختلاف نه ده خدای سا ایلی د سوال په جواب کې رسول سلام صلی الله علیه و سلم چې د دې څخه پونس او ته پوښتنه وایته دا څه چې چا تلویح ته وایته دا چې تلویح بازی چې دا اصل د ا دا تلویح دروست ووخه د پاره نبی